<coughs> Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdu lillahi rabbi lalamin O salatu o salamu O ala nebina muhammad O ala alihi o sahbihi e gjemain E ma abad Në dyrësën e fundit Të fikut Filuami mar Sunetet Qeluaritën prej fitros Për naturë shmeris Në të cilën Allah S.W.T. ka kriuar njerion Dhe folëm për disa dispozita, po qështje që kanë bëjnë me misfakun dhe pasajnë betëm të fjallet autorët i cili thatë Allahum shiroft më jetë je dhehinu ghibben më jetë të hilu vitran dhe dohë që besimtari pra të i vajos flokët e ti dhe mjekrën e ti pra të përdor vaj në qimet e kokës të flokëve dhe të mjekrës e ghibben që i bjenë me veprun një ditë, kurse në ditën tjetër jo. Po nuk është, nuk kuptohet për këtyre fjalëve që ë ajë ka për detyrë që të bërbëhat këtij kësaj renditje ose kësaj rradhitje. Pra një ditë po, një ditë jo. Mirë po, kam si oshtë mundur për të që për shembull ta përdor vajin, pra ti kresh flokt ta përdor vajin një ditë. Pastaj mos ta veproj këtë gjë dy ditë rradhazi ose e kontrëta. Pra qëllimi, për i këture fjallin të autorit është që <coughs> njeriu nuk do të, po besëmëtari nuk do të që vazhde mërshë zhdo dit, pra ti krej flokët edhe ti bëj flokët e ti edhe mjekërën e ti me vaj. <coughs> Nga se këtë mirë lo, pra logaritet prej atyre që bën jetë të të pruar luksoze. Pra që ata qellet do thot shëtsimin edhe qëllimin kryesor e kanë që të merren me trupat e tyra. A kjo nuk është për gjërat e lavdëruara në Islam. Për këtë arsye si, në Sunenën e Abu Daudit dhe në Sahihut transmetohet prej pejgamberit sallallahu alaihi dhe selleh se kane me kanë yanha an kaseer min al-irfa. Kan ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi dhe selleh që njeriu ta teproj në jetën luxoze në lux. Mos bëj lukste të, të pruruar. Pra që e mos ta të pronisaj për këtë, pra furnizim, sa i përket pra rrobave sa i përket, do han kucave e kështu me radh, pa mos të bëj ose do han ato për këtë që do flasëm pra ti vajos flokët e ti ose mjekrën e ti, e kështu me radh, pa mos ta të broj, mos mos bëj lukste të, të pruruar në jetën e ti. Pra nuk është mirë, pa qëllimi i këti hadithër është nuk dohet edhe nuk është mirë që pësimtarët e veprekshtëm. Dhe pejga merë e sa nësëm që gjithashtu ka thënë në hadithën që e trasmetojnë Bukhari dhe muslimi, thët inë në kaj rëkum karni, thumë me ledhine jelunë hum, thumë me ledhine jelunë hum. Më të mirë të mesin e juaj, janë generata imë. Pastaj ata që vinë pas të tyra, pa generata dytë, pastaj ata që letë vinë pas të tyret fundit, generata të ose brezit rrit. Thu me jekunu ba'de hum, ka u mun një shhedun e vala just në shhedun. Thot, pas tyre gjeneratave, pas tyre brezave, do të vin njerëz cilet dëshmojn pau kërkuar dëshmija prej tyre. Më jekunuun e vala ju të menun, edhe të rathtojnë dhe nuk ku zihet bes. Më jenë dhirun e vala ju fun edhe zotohen, mirë po nuk i përmbushin zotimet e tyre, pasajnë fonsat, vajadë harofi himus simenë edhe ta këta shfaqet maimëria. Po qëllimi është që shëndoshën tepër. Por kjo simon kjo që njëri boti maimëri po shfaqet ai maimëria, kjo është shenjë ose ia vjen rezultat i jetës së tepruar luksose. Ka sa i cilë nuk e tepron. Po pra, sa i përket jetës së tij, sa i përket, pra nuk e, nuk zgjerohet shumë sa i përket e, do thotë riskot frëndizimit, do thotë pajisës se ti me, me këto gjëra e kështu marat, pra nuk bën jetë të të pruar luksoze, nuk ka mëtë zakonisht, pa personi këtilë nuk, nuk shëndoshet, pa nuk e ka këlonë ose nuk shfaqet e i majmëria. Përndaj kjo adi së trakonë se me të pru në lukës nuk është për gjëra të lavduruar në islamë. Po dhe në anën tjetër, të më thonë me braktisë komplet, pra me braktisë totalisht këtë, pra kreherje në flokve dhe vajosin e tyre me vaj e kështu marad, edhe kjo nuk, nuk të hëtë, edhe kjo është një vejë primi keqë, pra i pa pëlqy shumë, nga se në pasaj flok të pra bënë shturura, plohrosura, edhe nuk kam po mjetë mirë, të bukur, e kështu marad. Pra ndaj, pra besimtari dhëtë mundohet tjetë me satarës, si në gjdoj që është jetë, edhe në këtë qështja të ndjekë rrugën e mesme dhe autorit për dhëtë jek më jekë të hello vitrën edhe dohet që dhe vendohës kohëll në sytë ti triher pra, si që dhe shkaj u thëmini Allah më shëroft triher në, në gjdo njerën sy edhe thotë është mirështë në këtë rast por për lojëve të kohëllit me përdoj i smidin gjdo nat edhe kjo loj i kohëllit pra i smidin është shumë i dobi shumë sa i pë Dhe a i që me, me ditë dhe shëron me dit dhe me pas një hori rrëndobive të kohlit i mjafton të lezajn Libri Zadu Al-Muat e Ibn Al-Kaimit Allah më shëroft i cili pra të regan se i thmidi është loj mej mir i kohlit edhe që do thot ka dobi shumë të maje për shikimin edhe forcan shumë shikimin e një rjut dhe pas e i to është e i thëmini Allah më shëroft e përmen në njërë që për, për, një, për një personalitet që ka eksistuar, po më herët në periudën e hershme të Arabet, një grua se la ka posër emri zërkau lëmame, po i kanë kan qojtur zërkau nga se ka, i ka posë jute kaltërt, edhe ka qenë pe jemames. Dysa thonë që emri, sa i ka qenë jemame. Pra Arabet të përmanën që ajo ka shikuar ashtë largë, edhe ka por gjerat ashtë largë, sa so që dhe thot ka por largë sogj dissonca 3 ditëve dhe 13-ve. Edhe pastaj kanë dorë disa ngjarje. Edhe ka ardhur, do thotë, ai rast kur armiku ka arrit me me zën kët grua edhe do thotë e kanë vrarë. Edhe pastaj e kanë zer sytë dhe kanë shikuar që në syt e saj. Pra kanë gjetë sasinë të mbaja në venat e syve të saj. Pra, të kanë qenë në bushura me i thmid Pa, i ka përdor shumë i thmid Dhe në përkë këtë arsye, pra Si përsoj historiem Allah, dy më mirë Pra, ajo ka, për, a, ka, ka shikur shumë larkë e, Se do qovë, do thotë këtë i këti hali Pra, me përdor kohlin në sy A është thjesht për ta zbukuru arsynin Pra, nëse i këti hali Vëndosja kohlin në sy Përdore për këtë qëllim Me zbukuru arsynin A, a është kjo e lishë me pasaj përbura, apo është e lishë me vetëm përgra? Shqeve thëmi një Allah, më shërë o thotë për asaj që kuptohet, pra për hadithëve dhe për fjallët djetarve, është se e, nëse përdoret për me zbukuro synin, atër është kjo e lishësot dhe të përgra, jo përbura. Ka se burri nuk ka nevoj që t'i zbukuroj sytet ti. Mirë për po thotë, disa djetare kanë pasë mend Nga se pejga meri sallalas, sal kër është pytur, ka thonë Dikush pejsaube, ka vuj, ka thonë Inna eha dhe na ju hibbon një kune Na'lu hu hësënen Më thawbu hu hësënen Ta dhe dykush Prejnësh, ka dëshir Që me pas këpucat të bukra dhe robat të bukra Kale inna Allahe Gjemilun ju hibbol gjemal Prejnësh, ka thonë Allah është i bukra dhe do në bukurin Fësishka arë të sahih muslimit Pra nëjnë disa dhe dorë, ka thonë Kjo ë Dërsa, thotë shejhu, mund të thuhet që nëse në syrin e burrit, ka ndë një të met, që ka në voj për me vendos kohële të, atër kjo është elejuar, le, kjo e lishësot, për ndryshë nuk lishësot. Në një liber tjetër, shejhu, thëjmini, pra në liber me gjmulli fëtava, thotë sa i përket burrave, pa e lejuat që me vendos kohële në syrin e ty, e tyrem, thët kjo është një qështje E diskutushme, pa që kërkan e, është qështje diskutabile, pa që kërkan të studiot edhe të analizot me tutjem, dhe të tonë, personalisht, jam asë nesë në këtë qështje, pa asë nuk them që është e lejuar, asë që është e ndaluar. Mirë po thët, ka dhalim mes trijut, që dëhënë nëse e përdor, i, i, kohilin e syne tjetë, të rërë është rëzik, edhe kështë tonë frika që me bëhë fitne, pra me fitnos gjenin dhe në këtë rast të të kjo ndaluat të ka dali mes të të rio dhe mes të moshuarit i cili e, dhe thot nuk nuk kegzistan kjo rëziktaj andaj thot isho Allah nuk o të keshë edhe nuk mund të nuk është të ndaluar qajta për dorë kohën a Allah adhimi vjë pasaj autori vazhdo o të gjibë të të smjetu fil vodohi dhikr. me a dhikr është të obligim me përmanë emrin Allah pra me thonë bismillah gjatë të abdesit nëse njeri të i kuj Pra, autorit përta të është të obligim me thonë, me thonë, bismila, gjatë abdesit, për qëllim është par abdesit, pa para se me fillu me mar abdes. Argomen për këtarës e pejga meri, së Allahusëm këa thonë hadisin, e njohër, thotë leu budo e lemen le, në lem jëth kurisë më Allahi Alej. Nuk ka abdes, a i cili nuk e përmenë Allahun gjatë abdesit. Mirë për e këthi hadithi, ka mos për timet shumë të mës djetarëve, A është hadith sahih, apo jo? Shumë prej djetarëve do thane kanë hadithen e logaritësin si dobet, pa që është daif. Disa djetarëve kanë mëndimin që hadithet është hasen, se që ka thonë prajbën këthiri. Thotë, ro, jebin të rukën i shuddu, ba'du ha ba'dan, për hu hadithën hasenun au sahih. Thotë është rasbetu prej shumë rrugëve cilet e forcojnë njëra tjetërën, ja dhaith e arrin graden e hadithet hasan po hadith i mir apo sahih ose asnj sakt elay ibn hajer allahum sheno thot wallahu anna majmua hadhihi alahadith yahduthu minha quwa aytsh mund quptohet ose t'arrihin theprofundim ose totali e kyte haditheve i jep kte hadithin force por nuk mundosh me thon ke qe ndaj Për syrë, këtë arsujë këtë hadisë e kanë saksu disa pjetë djetarëve, si që ka thë arpi e bubëkër i bëhënëb i shejbe, kërse si të hasën e kanë logaritur djetarën njore i liraki, përsa ibnës Salah, ibnës Tejmije, ibnën Këthirë dhe tjërë. Si të qohë, dhe në hëndë, rështi hadisë e ka fjallë mes djetarëve që shëpëm. Por, disa djetarë e në bazu në këtë hadisë, dhe ka thonë që këtë hadisë t që atë abdesit është vajgjibë, është obligimë si që pëthët e lautori, edhe kjo dohet të jetë në fillim të abdesit. Po, pra kjo është e njohur prej me dhebet të, të hanbelive, po pra që abde, e, bismillah e duhet jetë para se me fillu abdesit. Nga se thonjë etesmje, pra me, th me thonë bismillah, për ndonjë gjë, për ndonjë vej, për kjo gjësmon është kër dhe shiron me vëpruat gjë, pra pak para se me fillu me vëpruat gjë. Se is ka thon Allahu subhanahu wa taala suren El-Anam ne 118. Fa kuloo mimma zikra sallallahu alaihi hani pri ati mishi qe pe mishit e asaj kofshe qe es therrur emri Allahut. Gjat therrjes se saj qe qe es permendur emri Allah gjat therrjes se saj. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi në dhe sallallahu alaihi ka thon hadithin qe e transmeton Buhariu dhe Muslimi ka thon ma anharu dam wa zikra sallallahu alaihi fa kuloo. E, ajo kofsh të më thonë që therët me, me një mjetë të breth që e ndërë gjokën e soj edhe përmanet e mërja i, i Allah gjatë therëjës a tërhani dhe si që dim pra, përmanja gjatë therëjës e kofshës bëhet parës e me fillu therën pak parës e me fillu me therë kofshën andaj ajo që është e njohur prej medhebit të hanvelive është se bismiloj do tjetë fillim para para para sa më filluam me mora ndes. Duke u bazuar në parimin e njohur që mohimi kur janë në tekst, paqë shkon këto test në qabedes. Po mohimi kur janë në tekst ose është për më mohu ekzistencën e një gjëje, ose janë për më mohu saktsinë e saj, ose janë për më mohu plotësinë e saj. Nëse teksti që or çvien Kurani apo Sunneti pejgamberes sallallahu alaihi wasallam mohon do një gjë atë në origjinë pa po në parim në origjinë kjo mohim tregon mohimin e ekzistencës së asaj gjëje përpona se nëse ajo gjë ekziston atë qëllimi mohimit është mohimi saksis së saj po edhe kur mohues saksia e saj atë për qëllim është me mohu ekzistencën fetare të saj ekzistencë sharia tike. Pra ajo fëza kjo ekziston, mirëpo fetarisht nuk ekziston. Dhe nëse nuk ka, nuk është e mundur kjo, pa adhurimi saktcohet me atë gjë që ia pomohuhet. Pra dhe ajo gjë ekziston dhe do të thonë adhurimi saktsohet me ekzistimin e asoj gjëje, atëherë mohimi në këtë rast është mohimi i plotësisë, i përkryrjes, jo mohimi saktisë. Por më shumë mëojë kia shoqërohet me më së miri. Rasti kur mohot ekzistencën. Prokurata thon la khalika lil kaunu illallah, nuk ka krijuës tjetër tek ky universi për veshallahu. O pra këto mohot ekzistenca, nuk ka krijuës tjetër për veshallahu. Rasti kur mohot saksia është eh hadith në pejgamberin Resulallahu, shumica thon la salate liman lam yaqra bi umil kitab, nuk ka namaz ai i cili nuk e lexon sura Fatiha gjatë namazit. Rasi kër muhojët plotësia apo përkryja është hadithi i pegamerin Sa samë kërë thot La ju'minu ahaduhum hëtta ju hibbe li e khihi ma ju hibbu li, nefsi. li nefsihi Askush për ju është nuk ka bësuar Deri sa ta doj për vloën e ti A që donë dëshëron për vetën e ti Fërndaj nëse e vendosën e me zbresim Dhe vendosëm këtë hadith Pro hadithin e tesmi e zbismiloj e gjatabdesit si pas këti regulli që e përmanu më lartë, atër mund të arrim për fundim që kjo hadith kërkon me do mos që tes mja mulloharit kësht i abdesit, pa me kon kësht i saksis i abdesit, jo vetëm obligim që shkanë thonë, pa djetarë të më dhebet hambelli. Gase mohimi i abdesit, për shkak se, e, pa kur pëmohat abdesit, për shkak se nuk eksiston bismilohin, atër, kuptimi sojna është që po muho të caksia a vdesit. A nëse muho të caksia a adhurimit, atër, po kërt muho të caksia a adhurimit, për shak se nuk eksisten një gjë e caktur, atër të regon se kjo gjë është kusht për atë adhurim. Mirë po, si që bon pra me dhe hebi, i hamili e komendimin që bismila e është obligim dhe, dhe jo kusht. Allah di me mirë, mirë po arsia pëse ata kan kaluar të obligimin. Po nuk kanë mbetur të kushti është se por ata nuk e kanë llogaritur kushtin saktësisht aty se të mirë, por vetëm obligimi është për shkak ja, po jo. pra të çësha e tham më lart që rasti i hadisit, do të thonë kod diskutime të shumë të. Rasti saktësisht i jashtë i sakt apo ju. Për këtë arsye, kadiatort më dhëhet amblesis se ç'është mufiq. Mufiq i El muafuq Ibn Qudamah Allahu msharaf, i cili ka mendimin se as nuk obligev në kosto. Por thohet është vetëm sunet. Siç e ka përmendur në librin e tij El Mughni. Dhe për arsye se Imam Ahmed Allahu msharaf ka thënë la yathbutu fi hadha al-babi shay, asnjë hadith në këtë rastosje që nuk është i sakt. Pra Imam ima Ahmed ka lavdërit hadithën dopt. Dhe përse sa nuk ka hadith të saktë, atëherë hadithi nuk nuk merret për bazë, pra nuk është argument gjithashtu si argument tjetër që e kanë përmen këta djetarë, po që e kanë mëndimin që është sunat, kanë thonë se ata cilet e kanë përsilë edhe kanë transmitu edhe kanë përshkrua abdesin e pejga mirët, se o thonë prej sahabeve, nuk e kanë përmen të smjenë, se kanë përmen bismilani, fillim. Pa na i thonë një qështje e këtilë, pa sikur të kishen prej obligimëve, që abdesin nuk është isakt nëse nuk thuhet bismilajet her, pa tjetër që është dashme për mend. Pra në kjo mendim, si që pa shumë, është mendim shumë i fort. Edhe onë përsa në leshtë, anëj ma shumë nga mendimi që bismilajet në fillim të abdesit është sunet. Mirë po nëse njëri është në banyo, në toaljat, përshamë ose në banyo tonët që që janë tash edhe donë me dëmora abdesimeve pru, ima Mahmed Allah më shëroft kur ka foljur rr në banjo apo në voidore e çdo më radh ka thënë dha ata se er-rajulu hamidallahu bi qalbihi siç e përmendim në kodamin e mëgodnë. Dheriri kur të shtin në voidore ose në tualet në banjë çdo më radh thotë e e e falenderoj Allahun më zemrën e tij. Fallai sipas këtij transmetimi i Imam Ahmedit edhe se njeriu dëshelon në më radhës në xevande atëherë përmend Allahun thotë bismillah më zemrën e tij. Pasaj o tori si që po më tha që është obligim me thonë bismila nësë të kujtojnë gjatë abdesit, ose para abdesit, nësë të kujtojnë. Pasaj o tori këtu përna e mërasil në dobi që e, fjalla bismila bjen me harres, ko kërë njeri jo haron. Dhe kjo është pra më dhebe i hambelive. Mirë po nëse njeri jo haron në fillim të abdesit, pasaj kujtojnë gjatë abdesit, A do që thot bismila Edhe tja fillaj abdesit prej fillimit A po thot bismila Edhe të vazhaj aty ku kam bit Këto djetartë me dhe hebet hameli kanë më spajtime Sa i përket sa i qështë i këto i mjesele kanë më spajtime Ose i kanë një ndonë e dy mëndime Se që e lezojmë në librin e lëknar Edhe në librin e lëmunteha Këto emë dy prejlibre dhe kryesore të hambelive autori librit dhe al-muntaha ka thonai duhet me fillu prej fillimit e abdesit abdesin pra thot bismillah do se kujtohen nga messe e abdesit jo pasojse e thejëpërfondon pra pasojse e thejëpërfondon e pam se te krijt pranohet abdesi se ka harru mir po pra, nse kujtohen me von pra gjat abdesit thot thot bismillah ty ku i kujtohet edhe vazhdon abdesin e fillon abdesin prej fillimit kështu ka thonë autori i librit al-muntaha Kënë nga se këti po i kujtohët Bismillahim përre se me përfundu abdesin. Atëherë ka obligim që me, me, me marë dhe një herë abdes prej fillimit. Po me marë abdesin si pas mënyres edhe formës e sakt. Kështë autori i livit të likna ka thonë jo, a i do të me vazhdu abdesin. Ska nevoj e, me, me fillu abdesin prej fillimit. Mirë po vetëm me vazhdo në aty kështë. Rëkta e në arsëtua dhe ka thonë se përdej sa i, Bismillahim po bëjnë për shkak të harresës kur njeriu e përfundon edhe për, për mbyl, pra përfundon këta abdese dhe i kujtohet, do të thonë bimilon në këtë rast obligues obliguesmëria obliguesmëria ti po bën. Edhe po pranohet abdesi. Atëherë thotë që të pranohet abdesi, nëse njeriu i kujtohet kur e kryeni pjesëta abdeset, është më parsorë. Mir po me dhërbe i hanbeliv është në basë të asoj që ka ardhë autorit i librit ose në basë përfundimit që ka ardhë autorit i librit e l-Monteha nga se djetarë të vanshëm të mëdhebit e l-Monteha kanë mendimin që nëse autorit i librit e l-Likna edhe autorit i librit e l-Monteha kanë mësë pajtimi më e styra atëherë mëdhebit ose mendimi i sakt në mëdhebit miret e që është në librin e l-Monteha pasaj di se djetarë kanë ardhë në përfundim për fukahave të mëdhebit e l-Monteha ka nërë përthëndim për që gjithashtu është obligim me thanë bismila edhe gjatë guslit, kërt lahëm gusul që mënë. Se që lezojmë të libre e linësafë dhe e li këna. Nga se thonë gusli është një për i duj pastrimeve. Kënda i thotë është obligim që të themi bismila ështu si që është obligim që të themi bismila gjatë abdesit. Pasa i thonë përderi se o kjo okay, është obligim gjatë abdesit, apo pse kjo është pastrim më i vogël edhe fra fra përdoret më shpesh për njeriu më shtritur por ka obligim që me me përdor më shpesh edhe fra përdor shumë herë gjatë ditës atëherë që të themi se kjo është obligim pra bismillah është obligim për abdes për pastrimin e madh kjo është më parsorë kurse Disa djetarë kanë thonë, gjithashto kanë thonë disa djetarë të mbëdhejbët hamëli që Uismila e shtë obligime dhe kur marim të emum O kur të pastrohemi me dhe Edhe këto ahasëm gjithashto në librën e linësafë Pashto edhe librën e likëna Pse kanë thonë shtëm, nga se Thojnë të emumi për pastrimi me dhe Për zavënsimi pastrimit me ujë alla zaventësimi e marr të gjitha dispozitat e e adorimet të cilën e ka zaventuar. Mirpo që më ndem mund të kundërshtohet ato thuat që mund të kundërshtohet pra edhe thuat që te hummi nuk i merr të gjitha dispozitat e adorimeve të cilën e ka zaventuar pa të abdesin në këtë rast, për shembull kur është çështja të obligueshmëria e larjes së gjymtyrve. Nga sa se seçë si din pra jote humët, gjat pastrimet më dhe ato gjumtyr që pastrohen ose pjesë të trupit që pastrohen janë vetëm dy, pa po fytyra dhe dy shuplakët. Pavarësisht sa morëm te humpe pa pastrimet e mëdha, pa krem me xhonub apo pa grua kur është pas ciklit menstrual, kështu më radhë se pas launis apo pas e pa pastrimet e vogël. Prandaj nuk thuhet që çdo gjë që obligohet ë gjatpastrimet me ujë, pra gjat abdeset një kësë është obligohet edhe gjatë pasrimit me dhej. Mirë po që dhe që është thashe që johëthimin alam shoft, më sigur të përpesimtarin është edhe më, më parsore është që me më, më thonë bismillah dhe gjatë të jemumit. Mirë po aji cili me diton rrath hadithet e Amar ibn Yasirët e Radio Alanhu, kur pejga meri dhe salallasam ja kam su të jemumën, pasi qka rrë hadithet e Bukhari edhe muslimi, i thot inne me kene je këfike në tas në ahak edhe ty të kam mjaftu me vëpru kështu pas aja kam su pra, që kam mjaftu me furku ftyren edhe shuplakët me dhej edhe me mjaftu me kash po pra, për këti hadithi përfitohet që e tes mje, pra me thonë bismillah, nuk është obligim të imon këto a thotë shrejt u thejimin po gjithashtu mund të ashtojmë këto dhe thejme që edhe për guslin ka orë në gjajshëm një hadith që pejga meri sas njerët prej sahabive që ty të mjaftan, kam mjaftu pra vetëm e derd ujnë mi trupin tënë, e të kështo bëshri pasër. Pra dharë të nuk u përmen bismiloj. Se do që oftë, e tes mje, pra fjalla bismila, me thonë fjallin bismila, dhe saj përket, pra fes, ga njëher është kësht që të pranohet vepra, ga njëher është obligim, ga njëher është sunet, e nga njëher është bidatë. Kur logaritë që fjallë a bismila ose thënja bismila është kusht për saksimin e vej sa, për patallërimit, për shambullë se rast e kemi koretherim kafshën, ose koregjua im kafshën, korebojmë gjyveti. Dhe si pas mendimi më të sakë në këtë rast, fjallë a bismila nuk bie qofë nëse një rio e, nuk e thotë për qëllëmisht, apo prej një ronësës që nuk e dinke dispozit, apo prej harreksës. Në në njëve thyrë kafshën Apo e gjuën kafshën Edhe haron me thonë Bismillah A tërë a e kafshët cilë është thyrur Apo e kafshët cilë është gjuajtur është, është haram Edhe nuk le jod me konsumum ishën e soj Dërsa si pas me dhejbet Hambeli Nëse e gjuën gjahun Edhe haron me thonë Bismillah është haram Mirë po nëse e thyrë Edhe Haran me thonë, Bismillah është halal me hongër. Qështë e lezojmë në ibir në ikna. Mirë po shë i dhe minë Allah më shërë, qështë kjo vërtet është një primendime dhe qëdyshme që i hasëm edhe lezojmë të ndijetartë, pra që i bojnë këtë dalim. Ka se thotë në, në gjuhetia është më përësore, po pra gjuhetarin të arsvetojnë këtë rastë me harris. Qështë komë në si thotë që të arsvetojnë Njeri ju i cili e thejrë kafshën edhe haron me thonë bismila, kurse në anën tjetër nuk arse të totë a i cili e gjuën kafshën. Apse, thotë zakonisht, njeri ju koreshe kafshën cili në deshirën me gjujt në ngutët, edhe haron me thonë bismila. Kurse kjo nuk dohte, e, kore kafshen, pra, e thejrë kafshën, pra njeri ju e bënë atë veprim nga dalë edhe pa në ngutër. Argumentin cili në përdorën djetarët e me dhehebet hambeli, pra që bismilahi nuk bije, në rastin e xhujtis, po për konëriu harron, është fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për, për hadithin që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi. Ku thotë edhe arsel ta kel kelbeka wasmeita fa kul. Ne sa e shon çanin ton, po për, për për me xhujt kafshën me çan, ose e gjahton pra kafshën me çan, gjuan me çan, edhe para se më lëshoj çan në thub, bismillah, atëherë ha prej atij E asaj kafshë që e zene dhe e gjuën që në jëtë Për për këti hadithi kuptohet E do mësë që nëse nuk e përmenë Allah Nëse nuk thë bismillah Nuk e përmenë emrë mëllat Atër mësha Mirë po njëtë e ka arë gjithashtu edhe përthejrë Hadithin që kemi lezu edhe me herët Për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për ajo e, kafshë therret pa çderë dhe gjaku i saj me u thonë që përdoren ndonjë mjet i prart për therrin e saj dhe përmendet emri i Allahut gjatë therres hajë për asaj mishit asaj kafshë. Mirë, po jo në rastet kur përdoren thënjët edhe estrat ose thënjët për therrin e saj. Tash besonim se me këtyre dy hadithe nuk ka kufar dallimi. Po s'ka kufar dallim, pejgamberi saqson pa e logaritë Lejesën e me konsumimit të mishit të kafshës së therrur të kurzuar me Fjalën Bismillah, edhe me me derdhen e gjakut. E kurzon pra që një kafshë e therrur ti të lejuar të konsumohet mishi i saj nëse thuat Bismillah para fillimit të saj edhe derdha gjaku. po njaj, e gjakut. Po njëjtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po elogarit që kafshën se që cilën e ke gjuajtur është kurzuar që të konsumojat mishin soi ofohet logaritë dhe jo konsumimi i mishit së saj nëse te lëshon çanin. Për për më gjithat kafshën edhe para se më lëshuh thum bismila. Këtë mëre kuptojna që dallimi në çelin kanar apo ta dietar ë nuk është i pranuar. Po ashtu ë themi se ai i çeli haron edhe therr kafshën e tij me shak elektro, elektr, elektronik atër e, logaritet ajo kosh në gorsi dhe nuk lejot më hangër njëjt e njëjsh mështë edhe kunjeri u haron edhe nuk e përmenë Allahun pra e logaritet në gorsir edhe nuk le, kosh të liuar të konsumat mish i soj në dhe, nëse dikosh këto e parashtron pytjen e thot a nuk në karsetuar Allahu dhe a nuk ka thënë Allahu talë, në surën bëkara pra në jetën e fundit tak sai sura 2086 pa ku tregon për lutjen e besimtarëve rabbana la tu'akhidhna in nesina aw akhta'na wallahu azizun mos na ndeshko mos na dëno nëse ne harrojm apo bëjm gabime qëllimisht e ka në ordenin e sa transmetime që allah subhanahu allah subhanahu ata lekaton qad fa'altu on unuk nuk e jo dënoj nëse bën një gje gabime nuk e jo dënoj por nëse i bën e për harresës apo pa qëllim. Kjo është saktë. Po përgjigjja ndaj kësaj është saktë, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, mirë, po ai sele harron me përmend. Po emrin Allah subhanahu wa taala të gjithërisë kafshës. Ai nuk ka mëkat. Po kër, kështu kuptohet, kjo çështje duke u bazuar këtë në këtë ajet. Ir pa po, ai sele han prej saj qëllimisht, atha është mëkatorë. Ka se Allah subhanahu wa taala siç e pa po, malar të ka ndaluar këtë. Gjë. Ka hon la të këllu, mimma le mjodh kërismullahi a lehi, nësurën e amë në jetën ishën në nësën. Mos hanë, prej mishit e atyre kashve që gjatë therës atyre nuk është përmanur emri Allahot. Pra ka ndalur Allahus më hëtë me konsumur dhe me hongër këtë mish. Mirë po nëse njeri është të njërën, nuk e dhe më po këtë dispozit, edhe ka therë kashën për bismillah. Ose prej haresës, aj nuk ka më katë që shëpam na jetën sura më bëkara rabbe në lëtu akhid në inë nësina e u akhtan o zote në mësë në dëna nëse harrojmë ose nga bojmë por nuk lejot me hëngër mishën nëse hanë mishën është gjënashara këtë mendime ka përzirë se i velislami Allah më shëroftë se që lezojnë libertinë a me zhëmullë fëtavë nëse pra pështrohet piti a thotë në bastë e mëndimi pra uh, arrimë për fundim ose uh, këmëndimë po e i shkatrojmë gjithësoj pasuritë e muslimanëve, ndashtaj e kafsh, të cilën ka harruar me therë, me përmandimin Allah, e Allahut gjatë rjesës së saj, është ndonjë deve e cila është shumë e shtrenjtë. Qi u shkon mosi pas saj në që do thot të thotë ne ta urdhojnë me atë që mos me hangërat mishin e asaj kafshë, apo mjau hedh qanve qen, këtu rreth, vetëm vetëm për funksion të ka harruar me përmandon. Sheku Allah, fëminë Allahu shoqëtat nëse harroni herë dhe themi që është haram e hangërat mirë Atërë, thotaj, nuk ka musikor me harru pasë sa herë. Pro, kjo kur, e, pra amre, e, Allah, është e rasti kur bismilaj, pra emre, përmenja emre të Allah, s.p. është kusht. Përsa është obligim, si pas një mendimi djetarëve, pra rasti kur është obligim, është në gjatë apdej, se që shë pomë dëritash. Në nga një herë, bismilaj është mustahab, pra përferuar e pëllqyshëm e përmenja emre në Allah, s.p. përmenja emre të Allah, s Si që është rasti, kërë thejmë i bismillah pare se me hongën Pare se me hongën, po me, me ngrën, ushqim Dhe këtë me dhe me ka gjumhurri, shumica djetarve Si që përmen, si që përmen, po pra, Ibni Hajjeri, në Feth Hulbari, e kështë oma radhë Libra tjerë, mirë po dhe se djetarën ka thonë që kjo është obligim Po është obligim, e thonë bismillah pare se me fillu me hongën, ushqim Dhe shkërën se minë e së të kjo është mendimi maj sakt E n Bismillah është bidat Por shambull, ka rase kër I dëgjojmë Disa prej muazinave Parase me fillu me thira zanën thonën Bismillah Ose thonën Bismillahir Rahmanir Rahim Ose disa tjerë parase me hinë Namaz thonën Bismillah ose Bismillahir Rahmanir Rahim Këtë rase është bidat Dërse saj për këtë lezimit Koranit, atërsi që dhim Pra fjale Bismillahir Rahmanir Rahim Lezohen fillim të surës kër e filojmë surën prej filime me lezu, ose e vazhdojmë të thotë lezimin dhe dhe në surën e re, e thejmë i filojmë surën, mirë po nëse e filojmë lezimin Koranit prej mesit të surës, dhe disa djetare kanë mendimin që është e preferu e me thonë bismillah. Mirë po, disa djetare ju kanë këndur bëgjishër e atyre, dhe këmë ndimë është me isakti, dhe kanë thonë që Allahu, subhanët taler, nuk në ka urnuar neve, që me thonë, Kër dëshirojmë me lezu Kuran, me thonë Bismillahirrahmanirrahim. Mirë pa e që në ka urnuar është vetëm një gjë, pra me thonë e uudhu billahimin e shëtanirrahim. Adhajnë nëse dëshirojmë me lezu pra surëm nga mesi surës, ose dë thonë në mest surës, atër nuk thëjmë i Bismillahirrahmanirrahim. Mirë pa thëjë është thëjmë e uudhu billahimin e shëtanirrahim edhe vazhdojmë. Pas aja të orë i vazhdojmë, thëtë va jege bull malem je këfë ala nëfësi dhe është obligim sunetia nëse një riu nuk freksohet për vetën e ti I pane i cili është bërë sunet kësi shpermanën për në libret e sirës hisëris është Ibrahim a.s. Edhepse hadithi që fletë për këtë qështje të pëthonë djetarë kanë muspajtime sa i përket saksis e ti ose ishka arë në hadithin që të rësmetohet prap i pigameri sallallahisem, që ka prej e borez, që ka thonë kene Ibrahim, e uvele mën i këtëtën. Ibrahimi ka qeni pari, i cilë është bërë sunet. Mirë po djetarë kanë shumë fjallë, rështi hadithi, pra është i sakta po jo. Edhe Allah edhe më smirti, pra rësak si së ti. Disa djetarë ka thonë ajo që saksohat është, vetëm se më kuf, pra për i se idim në mësejibit, jo dhe jo si hadithi i pigamerin, sa mësi që ka thonë, të behe kjo në lomë shloh, që ka thonë, dhe hënë e sakta është, që hadith është me kufë, dhe Allah, dhe me birë. Sa i përket sunetis, pra në lidhje me meshkujt, atër sunetia të meshkujt bëhet, duke e larguar, atë pjesën e lkurës, që e mbulon, moja në organit të moshlet. Derso, sa i përket femrave, atër sunetia bëhet, duke e përer, Atë pjesën Që është shtes Po pjesën e, e Pjesën e mishit A polkurës Vërtet pjesën e mishit që është Shtes mbi Vendin e hyrjes organit Të femrës Organit gjendental të femrës Pa dhe disa diatorën kërë kanë shpegu më të udjekto Gahon kjo pjesë I përëngjojnë lafshës e gjellit Dhe sipas fjalës të autorit kuptojmë se e, sunetia është obligim si për burra ashtu edhe për gra. Dhe kjo është me thebi i hanbelive. Derisa disa diatorë kanë mendimin se sunetia është obligim por më shkollë do jo yopër femra. Dhe këtë mendim e ka zgjedhur Ibn Qudamah allahu më sherroft, pse si sa lezojnë mogunin. Ku sa disa diatorë kanë mendimin që sunetia sunetia është e preferuar, po për e pëlqyeshme si për burra ashtu edhe për gra dhe që përmenë këto prajbë nukodeme në mëgëni dhe përmenë gjithë shumë e insaf. Dhe minul ka ime, Allah më shrofë në limre tine të ahvetul mëvdud, pa që fletë rath dispozitëve të përsa lindurit, i përmenë argumentet e dy palve, ose e, argumentet e krej këture palve që flasën këtë qështje, po pej djetarve, që kanë pasë mosmajtimin këtë qështje, edhe nuk ka sielë si dishka, si ndonjërë për Pa Allah e lem, mirë po, sikur i brunkaim, Allah më shëroft, nuk ka mujtë më orë në një përfondim që kjo është mendimi ma i sakë, nuk e që është. Mirë po, si që të që ju thëmine Allah më shëroft, mendimi ma aferd vërtetës është ajë që thëtë se sonetia është obligim për burë dhe është sonet, pra është preferuar e pëlqyshme për gra. Dhe arsua pse bët kjo dalim është se sonetia sa i për Në sunet hi kemi dobi Edhe Kjo i referuat A po këthejt e një prej kushtëve të namazit E që është pastërtia Kase nëse mbetet Kjo pjesë e lëkurës Pro nuk heqet Ater urina Kër del prej vrimis Dhe hëtë mbetet në këtë pjesë e lëkurës Edhe të botë aty Ose një pjesë e urines Nuk del prej soj Ata pasai bëhet shkak që do të thotë njeriu burrat në katër rast në disa raste me pas pra pas matjes kushtje të lkurës e këtu më radh dhe po ashtu kur kur njeriu lëviz apo kur e lëviz do të thotë organin e tij apo kur e shtrydh dhe këtu më radh dal do thotë ajo urinë që është mbur aty edhe këtu po bëhet shkak që me bot pa pasor ato me bëhet pa, pa ti, ose me pa pasor për trupin e tij ose rrobat e tij dhe kjo pasaj indikon në sakësin e nga mozit për këtarës ju e pra të përbura është obligim ndërsa sa i preket grave atër do bia me e madhe që e kam përmendje të artë <coughs> pëse do të bën gratë do thotë sunet është ka se kjo pak sënë e i pshinë ësaj dhe këtu kemi do thonë do thonë po e, e pa, thon të qel, pa, pa, kuptojnë që të qëlimi ma sunetis dhe gratë është me, me, me arritë atë për kryrjen, për sësorin, edhe nuk është nga aspekti i largimit të një gjej që është e papasër, si është trasit e burro. Mirë po pati atër, dohat që për suneti me e gjetë një mjek, kirurg, e cilë është e aft, i shkathat edhe edhe dhe metoden e sunetis. Nëse njeri ju nuk gjenë, nuk ka pra këse loj kirurgë ose mjeku, do, do në vend saktuar të botës, atër njeri ju ka më të zi që të bëhet sunet të dhe vetë nëse din si shka vëpruar pra Ibrahimi al-Islami sili, po që është transmitohet të Bukhariu është e ka bërë sunet vetë vetën e ti mirë po nëse nuk din apo friksohet që mundet më dëmtu vetën apo më dëmtuaj vetë nëse e, pra bënd sunet mjeku ose kirurgu atër që shepon për fjallëve të autorit e ka kurzuar që sunetia është obligim për deri sa njeri unë nuk friksohet për vetën e ti. Pa nëse friksohet që përshkak sunetis mërë dheri të vdekja apo më dëmtu pra e, trupi ti, shëndeti ti, e kështu më ratë herë nuk është obligim. Në kjo është kështë për të gjitha obligimet jo vëtëm të sunetia. Po obligimet eh, vështato veprat që janë obligim, nuk llogaritën si obligative, përderisa njeriu nuk ka mundësi me i vepruatu. Është i pafaqt pja, apo i pafaqt, ose nëse njeriu friksohet që mundet eh, domethënë, me u dëmtu shumë, pa mardhje të vdekje ose ndër të mosfunksionimi i ndonjë prej organeve, e kështu me radhë, apo nëse thjesht si njeriu friksohet që dëmtohet prej tij, atë nuk e ka obligim e vepruat. Edhe lejohet në rastet kur ai mjeku apo kirurgu e bën sonet teatrin që me shikou aurën e tij, pjesën e turshme, edhe nësaj ka pra në saj ka arritur pa në moshën e 20 vjeçore. Apo ka hyrë, do thonë, në në moshën e adoleshën këso më radhë, dhe kjo është për shkak të nevojës. Argument që sonetia është obligim për burra është fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë khamsun min alfitra, pas jona yon prefitness pe natyrshmërisë. Cilin Allah ka krijuar njeriu, ban mesën e tyre ka përmendur sunetin. Pse ish transmetohet kjo hadithe Buhariu dhe Muslimi. Argumenti është urnuar, i tetë është se pejësa me ka urnuar ata i kaunuar ata që kanë hyrë në islam që të bëhen sunet. Bakëo dëkon tregon se është obligim. Apsar rreth pra të hadithat, rreth të hadithë kaudh për fëjtime. Pra hadithi ka hartë Imam Ahmedit te Budavudit. Që pejgamberi ka thonë elqi Elke i anke sha'arul kufri Vëkhtetin Largoj për vejët e sëqimet e kufrit Anë ato pjesë këtë do të muslimanit i largoj qimet Edhe merë Edhe bëhusunat Këtar kanë thonë që kjo hadith është i dopt Edhe pse thotë kanë ardhë Trasmetime tjera që mështesin Edhe munë më thonë që është Hadith cili ka bazë Një piktyra hadith është Hadithi që trasmetohat të taberani Këpë jam e samë thotë dhe vasetot kena Rasullullahi, s'alallasem, jë e mëru men esle men jë këtetin përja arasem e jordante ata që hërin në islam që të bëhëshë në sunet Por se të qohë, dhe thonë djetarë ka në uspajtim rështë të jëdikë dhe imam nëvi jo Allah më shruhët në libinë të jenë me gjmurë ka anurë, thasoj se hadith është hasen Kor se Bukhariot, rësmeton me zinjër të saktë prej zuhriot Allahum sheroft i cili that kan ar-rajulu idha aslama umira bil ikhtitani wan kana kabiran. Po atë por atë duhet të bëheshin sunet nëse kur hyn në islam urdhonshin që të bëshësh sunet edhe nëse ishte në moshë madhore. Ai ibnu kثیر that ky hadith është mursel pa pi zohriyt, nuk shëndet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por that është hasan, është i mirë. Sedo që do të thonë rreth kësaj ko mos fajtimës detyror. Argument tjetër që tregon se Suneti është obligim është se për mes sunetis dalohen muslimon për e të kristarve. Ma dhe muslimon kaluarën i dalohen në vrarit e tyre në përbeteja për mes sunetis. Po ata që ishen sunet e dinin që janë mus, muslimonve. Dhe muslimonet, po dhe arabet në, në gjahiljet për rjullin për e islamet, po ashtu dhe edhe hebrajnë, se që din, po gjithë mon janë bëhë sunet. Korset kristarit nuk bëhë sunet, pa dhe i përdej se kjo është n Më ta të her të regonë se është obligim Argumenti 4 të orë se Në sunet ti kemi Heqje Të një copet të trupit Dhe mja heqë tjetërit një cop Të i trupit të ti Një piesë për i trupit të ti, ti është haram Edhe harami nuk Logarita që është i lejuar për, Përveç në rastet për është obligim Argumenti 5 të orë se Aj që ka një jetim Në përkujdesin e ti po kujt do të solim kët rastë e merrë për sipër që më bën sunetin jetimin po me e merr për sipër sunetin e jetimit eda kjo është një lloj ë shumë më than padrejtësi ndaj tij eda një lloj padrejtie ndaj pasurisë së tij po pa po, sulman atë jetimin edhe pasurinë e tij nga se, pse pasuria e tij nga se zakonisht do të ai konë të pagu kët rast që rrugon i cili e bën sunet jetimin Pej pasorisë e jetimit Pa da i sikur më stesh të obligim Sunetia atër nuk do të lejohe Po kë ta sulimante Apo Të, të merte pej pasorisë e jetimit Apo edhe që është ambalart Po të e lojen të kirurgo që me marrë Një piesë e trupit e ti Dërështasaj për këtë gruas E si që është ambalart Pra mëndimi maj saktor që sunetia është Vetëm e preferuar Po e pelqyshme Këtë mëndimi ka pëzgjë dhe është shekull islami në me gjmull fëtao pasaj autorë thotë edhe u rehet e lë kazao parëse me orë të ehte kjo është edhe një hadith që fletë në qështë në sunetis ku për e mësëm thotë el khitanu sunnatun fi haki rrijali me kromatun fi haki nisa khitanin pra sunetia është sunet pra është sunet i pejame e sa më rrugët ti sa i përket burave Derso sai për që grova është vetëm një gjë që në një vepër fiznike, por një vepër e ndershme. Mirpafaqe thjesht është i Sigur sakt, do. Sigurisht e hadithi i sakt, atëherë do të ishte pra hadith që do ta ndonte këtë çështje. Edhe po, forautu pra thotë është urrul qaza. Al-qaza me ruajt një pjesë të kokës, kurse një pjesë tjetër më lënë pa pa e ruajtur. Dhe al-qaza është në dysh llojë. Pra me rruajt kokën në fund të ë do thotë pa kurfar radhitje. Pra përshëmeli ruan anën e djathtë, pastaj ruan anën e majt, pastaj do thotë ballukun, pastaj qafën e kështu me radhë. Forma 2 është me rruajturmësin e kokës dhe me lën anësh flokët pa rruajtur. Forma 3 është me rruajt anët, anë, anët e kokës ku sëmëlon me mesën e kokës së parëtuar. Dallu Ibn al-Kayyimi thotë: "Këta janë kama ia bëjnë sofull". Siç e thot, kefa, sufl, si vepron disa njerëz tult. Forma katërt është me rujt mballukun, ku sëmëlon pjesën tjetër të kokës pa e rruajtur. Lakjo forma e rujtës së kokës el-Kazar, pra është me kruh, që është atë shërbëtimin e Allahut e fsheroft. Është e papëlqyer, është e urryer me veprum këtë mënyrë dhe këtë ka përmendur Imam Nawawi, Allahu e fsheroft, në librin E ti shërë sahih muslim Po kër e komentonë sahih në muslim Ka sësi që e dim Për e ka fa një fmin vogl E dialosh që e kanë rujt një pjesë të kokës Kërse një pjesë të kokës e kanë lënë parrujt e, e, e kanë daluar për e qësaj gjoj E ka thonë E hliku kullohu Ose ruajnë i të gjithë kokën Ose i lejnë i të gjithë flokët Pra pa rujtun Dhe këtë hadith Pra transmitohet Ta obdra zaku Imam Ahmed e kështu më rad Ebram ibn Ebn Abdul Ebn Abdul Hadi Allahu shollat hadha isnadu sahih. Uroadehu kollhum kollhum a'immatun thiqat. Qurs zinjiri saqit. Ata ja, transmetues te tij gjith janë pra imam të fes, janë dietar besueshëm. Po ashtu ka thënë Ibn Kathir që isnadi i hadithit pas zinjiria dihet është i saktë. Pra është një ryr në baste hadithe, mirë por është në rastet kur kemi imitim të jo besimtarve. Për nëse dhe kur që e vëfërëng këtë fond të rojtjës e kokës, me qëllëm që e imi, imitu jo besimtar të të rështë haram. Nga se imitimi jo besimtarve është haram në islam. Si që ka thonë pejga meris, a thonë me në të shëpë behabikon min fehum min hum. A di thënë që e trasmetan një mamahvedit për i bleu merit. Thotë, kërshdoj që e imitoni po, bolaj logaritet për i tynë. Dhe im këtë hadisat më hada i së nadun gjejit këtë hadisat ka zinjirt mirë pra është, është hadis sahija ose hasen pasaj i përman pra atas letar të transmiton këtë hadisat kretjan të transmitohseve të dy sahijat transmitohseve të bukharit edhe, edhe, edhe muslimit thotë më hum e gjallu min njëhtajën një ju kale hum min rijali sahihajt ma dbesushum edhe njerës pra djetarë të maj, sa që nuk ka nevoj që të thotë që janë prej transmitusë të dësahihave. Se të dë shoftë, kër ne e shohem një njëri që pra ka vëpruar këtë njërë, pra një pjesë të kokë, a se ka ruajtur kërëse pjesën tjetër jo, atërë do të aurnojmë që me aurru këtë kokën. Pastaj, më vonë, e aurnojmë që në kur të rritë të flokët, ose do të me aurru të këtë kokën, ose me lanë pra, pje, e, flokët, pra Të gjata në të gjithë kogën Pra jo, me rrujt një piesë dhe një piesë me lonë parruajtur Dhe Allah dhe me mirë Dhe inshallah në desin ashtëm Do të imarëm sunetet e abdese që i sella autori Allahu a'lem, Allahu më salli më salli më ala në bina Muhammed Më ala alihi vë sahbihi e gjmein